מזמור קכ שיר המעלות אל אדוני בצרעת לי קרעתי ויענני. אדוני הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה. מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אוהלי קידר. רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום. אני שלום, וכי אדבר המה למלחמה.